na oh. Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala khayri khalki Allahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Shikwas të ndruwar mir sëtë kuwami sënëtën taqimini radhas. Fëllimish të mëlliyani që të përshandes me përshandetën nëngrohet islami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Sënëtë ta iëmi në taqimini zakon shumë dhe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 nuk po mjaftan shiku e zvetan që të bëjnë pyjtjet e tyre. Nuk po kanë hapsirë të mjaftushme dhe shpeshere, po kanë kjesa se po presim në radhë, po dërgojme se mesa, nuk po përgjigjin e emision e kështë më ratë. Unë fillimësh kërkoj falje për gjitha pyjtje që nuk kemi pasë mësit që ti përgjigjemi në emisionin që e këni pyjtër. Por kemi tentuar që këtë ta kompenzojmë në emisionet e ardhshme, pas taj me lene allatë m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 Vallai, këto term janë vëlla musliman, një motër muslimane musliman, musliman. me kaftë me pikafër. Këto janë më thậtë kombinime të çuditshme. Tjust e vërtan një motër muslimane, një vëlla musliman. Po ashtu është të martuam, është të martuam me dal me pikafër, me çfarë drejte me pikafër. Si rrin dy bashkë kur edim se si e ka trajtuar Këqëshe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndasht është ndaluar që dy persona të gjinive të kundërta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 Po, edhe mas dy reqatëve thuët të Shehudje dhe Shadiri, po tafë atë duhet me thonë edhe Salavat apo jo, në synetet dy reqatëve katruqë. Dhe, reqatë, dhe, po, dhe, po, dhe, po, dhe po. pythja dytë është në sën familje, i fotë muzika. Qëka me buëm këtë rast, a me dojnë këtë rëndhoma që shmeraj mu. Po, dhe pythja të rejtë shkurt, uh, kur, si muslimani ndaj muslimani të e ka parim me menu pozitivesht mirë. Po.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 Por në qështë i falë 4, edhe kjo është një veprim që nuk mund temi se e zhvlerësan dhe e, e, e, e anullan atë dhe për që e ke bërë. Pranohet, insha Allah, të gëzogjëllehona, por nuk është bërë e që është me amira. e mira. Eta është në qështë se i falë 4 reqate, atërë, do më thonë, nuk përish punë që në reqate në dyjtë, kur kënohet të hiatit, këndohen edhe salavatet, nuk ade qëka të keqe në këdretim Allah dhe në mas mire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 largojmë paktivani që të mirimë ato punë që do të thotë janë të dobishme për ne. Por në çoftë nuk kemi muzikë të largojmë, jemi në dhomë dikon, tash nuk mund të shkojmë në teatr, nuk ka mundësi tash. Ka rëndësi më atë spa ku që të angazhohemi me dhëker për merrat Allahut të al gjall, të marrim diçka që ratë të lexojmë ose të të bëjmë diçka që, që na na na, na mundson që të shkëputemi nga ajo gjendje që që gjindemi. Thotë para tash kem vdekur nga shkencëtarët, të cilët kanë kontribuar çfarë mund të bëjmë? Nuk kemi çfarë të bëjmë për ta. Ne ndihemi këtë që dikush ka zblluar diçka të mirë dhe ka shkuar tek Zoti pabesimtar, nuk lejohet tashmë për ta të bëj lutje. Nga sa Allahu xhallahu Ibrahimit alsamia ja ka ndaluar çë të bën lutje për babën e tij që ka vdekur në pabesim. Atë ços nuk kanë tin besimtar, s'kan besuar në Zot, kan mohu Zot xhallahu xhallahu kompos, domethën devijime serioze në këtë ritim, atëre padurishim se për ta nuk kemi çfarë të bëjmë doha. Çfarë lutemi për ta? Kur ata nuk janë angazhuar për vitin e këtij ritimi. Ata ato puni kamo për dunjë. Për këtë but, si kam bu për Allahun xhallahu ala që a tjet marësh problem. Por edhe për ato që i kanë bër, bërë, i kanë marrën kët but. Që ç'nej nuk kemi çfarë të japmë atyre më tepër. Na vjen keq, por le të bëna ta msim për të tjerët se çu shkomosit dikush të përfundon. E pas taj, mës të mërë me veti asgjën nga kontributit ti një jetën e kësaj, kësaj bote. Nuk dhja kemi telefonat për të e nëkuadruar. Po, urnë nëni. Selam o, alaikum, bëqë. Aleikum, selam, rëtullam. Një pyqë që jam këtëm nga Pizrini. Po? Deshta me të bërë pyqë që tri vite të të zohet, e këmë fëllë më falë të azohte. Po? Po? Po, jëmë dohëm dhe qënë dë qikë, jëmë prëna një lokalit, po. edhe e, ë, është mundur dhe ma e të mundës jemë u falë në këtë urë lokal. Po, po, po, po. Edhe sa është, sa është, dohëm, në simbacë mëndimit tim, sa është e pranush me e më falë në ndë në në qënë nësë, po. mund në shumë në gjami më falë.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 problemin që, malen jasht, problemi po, që malen po. e kam ngeksizuu mallin për jashtë, zgjimit të mallit për jashtë. Po. Ëh, atë po. Po në rregull, rregull, e kuptom. E kuptom. Ëh, njeriu cilë, domethënë ka dyqanin në shtëpinë afër xhamisë, duhet më doam xhamin. Përveç nëse kanë pengesë serioze, për shembull, sikurse një komodë në jashtë, dyqanit është problem vërtetë me e fut për domos, veçanërisht tash me dhimbë të apo kur kurtjen afër me fut për çdo namaz mod në ndërras problematike kë punë me elon ashtu të ekspozuar jashtë mund të dëmtohet që dikur të vijë në ka ndo kënd që mund ta zaventson në punë bashkëngjenerët duçon të jenë në mëtetë ndaj kolegu që është afër ai ndoshta sfalet i thuan falemush për pak po më shumë duçon të sot sfalo ne atë punë nuk ka problem çu të gjënë çdo vesime falun xhamit por gjithë nuk ke zaventime Nuk ka kush kudesit për malë, dhe fështiri kime e futë mrena, se nga se dëmtojsh, atërë në qofë se kështu të janë rëthanat të ti, atërë fali në dyqanë, s'pa ko që më stikë namazi, nga se të ke fundit këtë rast me këto kushe që përmena, kërësuje që më stë falesht në gjami Allah edhe në mësë mirë. Inkuadrojmë me dhe në telefonatë. Së damë në lejkom në rastë më të vlajve për e këtu. Alejkom, salatu, rast Dukë e ditër së avërimet, që uh, ta avërim për Allah nëzëve gjela shtë uh, avërim i bukur. Mi po në kishë arpytje në direkte si cili avërim ashtë pe njëri në që ufët se njërët kërë lecim li kuronit, doja, apo dhe i kri, që ishte e para, yeah. dhe dhëjt arpytje, a, a, a, a shkruhet edhe dhe një ledzimit direkt i koronit arabisht, por sënja e jetëve ose surëve të përmenë qashtë dhe jo, ahina dhe jo në ledzimin e koronit. Po, po. është në dyta dhe treta uh, në qërëtë mundët, pas jemë direkt në program. Për shemblë ndërtimin e qaminja dhe në qërëtë e bojnë, një ndërtit ashtë në me të ndërtot një qamin e pëllot, apo për shemblë klipët një qamin si kërë një qaberë, të kolla të vëtësian, duatësem në vëtësianit. Bojnë shumë për në qabë, shumë-shumë dhe, njërë për shkatë qenë tristë. Këta ishën piqet e si një një një, Allah është përblet me të njërat e kësaj botëve të ahiretit. Amin, amin, fërmëndirë, salimu, salimu, salimu. Se përket adurimet më të mirë, normal është qikur që ja përmandet, i tërë adurimet ndë Allah Gjellar si është i bukur ës Mirë po, a kanë dhe njëre, mundësi që njëriu të favorizon një adhërim dhe i tjetërit. Për shambull, nuk dintash amenezu Kur'an, a me, me bëhe dhekëra me fa namaz në file. Qëfar të bënë? Qëta është me mire? Nuk ka këtë njën përgjitë që vlenë për gjdo kodë dhe për gjdo rast. Adhërimi ma e mirë për të ju është ajë që zemëra është me e disponuar që të ndina të adhërim. Nga ne për shambull të lezohet Kur'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 Por a ban mu faldë pa ku, të anemilizu kuran një kur cakturë, ban me bashku mes të dujeve. Në gjitha këtu e në gjëna që e, besimtarën qëfës i ka parasysh, i lehcohet favorizimi i një adurimi, ndaj një adurimi të të të të në kohërat e cakturë. Restimi kurantë ashtë ledzem. Në qëfë se besimtarë i lezën kuran për mendësh, apo ka shpëllim për këtë. Mi për në qëfë cëse edhe e lezën, atëre në këtë adurim bashkan gjitin edhe syt Ka së tjetë gat leximit i duke përdorur gjuhën dhe për kët padrym të gjuhës ki sa ov, por syri nuk kanë duke marr pjesë në lexim të Kuranit, nga së duke gjung nga mendja jote. Nëse e përdor edhe gjuhën, po tashmë edhe syti ki përdorie duke shikuar, atëherë padyshum se këtu këtu shtohet mundësia e fitimit të sahabëve më tepër Allahu din më së miri. Nëse bëket kontribut për xhamin, a më kontribuo çoba, kur kontribuo ka moshi për nevojë. E çobia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 E im këdru një telefonat tjetër? Të të Bëna? Urna. Sëlam alaikum. Aleykum sëlam. Unë e hojgë, uh, dhe isha një pjutje. Po? A buri e më është falë tajzbaktët në masë, tash njërit me Facebook edhe kalonë në masë, si të vëtësarën me te. E kush, kush për ka e bëhatë jo asë e së ndëgjo? A buri e më është falë tajzbaktët. Po e kuptuva, e kuptuva. Ja kuptova. Sa skajdo na mazel dhe nuk don meloni fruta, a din ti s'është mirë Facebooku mirë, po nuk don as, më ndaquesmja, sena. Po aċarta, kuptova. Njeri zakoneşt, njeri mençur, njeri i formum, njeri pjekur, lën diçka që është e mirë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 Mirë, mirë, lëkura e ti nga zjarë me i gjëhnejme në salohës e falë. Andaj, duhet këshu me këshilu. A ti në që ka këllon? Për shka? Allah Gjallera u thabë ben Israelve. Allah Gjallera u dërgën të ushqim nga qili. Ushqim, parënë për i qilit u vikë, ushqim i gëtshëm, i shishëm. A ta kërkuan që Allah Gjallera të mundësën që të mire me që të delë, me që të hajnë qepet janë hudra, të të të përdukte nga toka. Dhe o tha, e të së të bdilu në ledhi hua edhna, bil ledhi hua kajr, i hbitu misran, fa inel e kumas të eltum. Si përndranë, e atë që është me e mirë, ma atë që është me ullët, atëre, shpërdanën e për toka, lipni pra nga toka. Dhe pëllon të vujnë, fëduribet a lehimu dhilletu, wal meskenetu, wa bëhu bigadabimin Allah. Allahu tha, dhe për shkak se ndryshuan kët, mirësi, e morën atë që ishte më vërt dhe e refuzuan atë që ishte më e lartë dhe më e mirë. Allahu tha duribet alei mudhilla, iposhnë Allahu Jellalul wel maskana dhe varfria i kaploj dhe dhe dhe skamia. U bao bi ghadabin min Allah dhe u përfshin nga hidrimi i Allahut Azza wa Jell. Kjo pse? E kanë ndruni ushqim me tetrushim. E çfarë më na qëndron Facebooku më namaz? E kish ka kokë njëri. Qfar hidrimi Allah të bjenë mi të Allah në ruajt? E qfar, e qfar e, dënimi ato e përret? E, e, e qfar varfrije dhe skamje? E qfar poshtrimi dhe nënqmimi ka me taku ato? Dhe me e kshilu, ti e gruja e ti. Ti njëri më i afrët ti në bot. Ti e që du të minet gati. Me të mirë, me e kshilu. Qfar ke gjedë në Facebook e që ke pas mungu në mazë? Me e kshilu. Me të mira, me i foljë hanë ju shoh se hin facebook hinte forstoj alara hin këtu për çelë këtë ngjërat më son bile di çka anë do të them që ti nuk ke dorë as jo përse fiorë së mirë të këshillës gjasë ti nuk mundesh mia mia nol kompjuterin qasa është burr do të thonë djali i fmijë ndam ndryshamas nuk mundesh burrët këtë mia bó nuk ush mia ti kompjuterin nuk asë kjo kës s'bën nuk inë ndonjë nuk inë ndonjë forcë që mund të ushtrash mbite, që mund dikan, që ajti këthet u dhështet, përvecë se, këshilaje. Mos u mërzit se këshiluari. Këshilaje me fjallë të mira, me urëci, me buci, me fjallë bince. Dhe gjithashtu, bëduha. Lutë Allah në manuar që Zotë i më onë dhu, shpesëm që Allah gjallë e Allah të janë nërshan gjendjen. Kemi telefonat e nënkuadrojmë. Urnat. Salam alaikum. Aleikum, salam. O ju kam ditë tipërtë. Po, ndaj. Un jamë mosë muslimane. Jamë bulet, pas le pasxhportë namaz. E, bëllet konatet po? e kumdhall, gjin kur u kan evop. Po. Ha, kam dhe jonë tash më dal Pashamin paracina, edhe më ia dhan dorë. Nay tash i kanë 20 vjeç. Po, është qartë, është qartë. Un falë sa herë ke dhon me pi çumsh? Një herë sa? Valla, ta s'u më kujtohet, dhe s'e di që i kom zanë. Vëqë po? ma, ma shumë se 5 hera, po? Valla, s'u më kujtohet, n'ashtë ta ma pak, dhe s'ashtë ta ma shumë, po s'pëdhë. E qartë, e qartë. Dhe s'e di që i kom zanë. Po. Uh, prej gjyreve, ose, apo, apo prej lidhjeve që lidhen njerëzit mes vete është lidhja e prindësis. Do të thotë lidhja prindrore, lidha farefisnore, etj. Por atë lidhje tjetër lidhja e çumshit. Do thotë kur një fëmijë thith qum nga një grua, atëherë ai ka një lidhje speciale me të. Kjo bëhet nëna e tij. Por kjo nuk bëhet me një thithje. Po duhet me di, do thotë për shkak këtë rregull apo Uh, zakonisht ekeni niherë dy herë nuk duhet zakonisht mund të jetë fëmijë i smur mund të jetë nëna e smur dhe tamam për kushtet e tjera tashu nuk mund nuk e di aftë duhet mirë më kujtu ju me shikuan të kaluam për shkakun nëse një ditë ka thith tash më aftu shumë se fëmia mëna ditës thith mbi 10 herë A, se, që, që, që qom, se, më ka se kërkon shpesh çe çe të pin çum shtatë atë në çoftë domethënë kjo ka ndodhur mbi pesë herë atëre ti e nëna në e atij ti e nëna në e atij dhe Jo vetëm që ti ke drejt me dal pashamir para ti, por ai është sikur se djalët dhe edhe qiket e tuaja kanë drejtë që ta trajtojnë ato si vllat, ja hapin dorën drejt me të, në çështje një vajzë, vajzë, në çështje keni vajza ato janë mbuluara, edhe ato mund të dajnë para ti pashamir, ngasaj është pjesë e familjes së juaj. Pra nëse si ke dhën të pinë qumsht me këtë kursh që përmban atë ti e nëna e ti për qumsht dhe nuk ka kur problem me dal para ti. Paşami. Kemi telefonat teatrin kuadrojm. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. A mund të shkoj të a prij pun gjemia që është tek fyne Bashkëlindja, që Bashë Tregësia e Islamit Prishtinë ka robi saremë shkumë faqëmonat e re qove që jamia që është tek fyne Bashkëlindja e dilit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 alo pa e këshu njës një unitetën, në ashtët pa, pa au bregatit. Këto kemë pyqet. Po e qarë, do. Soj, për ketë pyqet se parë për gjemin, nuk mund të marë përgjësi, përgjësi për gjemin e saktuar. Por mëndojnë se gjemijat në Kosovë janë dërtuar, do më thonë, me kujdes. Dhe mund të ketë përja shtimë, për në përgjësi janë kibel, janë si kërse duhet. Nuk duhet tash që të nxjerrim dilema sa janë xhamia e Kiblë, në xhamia e Kiblë. Për shkak të xhamia që është afër bashkisë islame, sikur dikun ofndon një, po më ne institucionit fetar të bashkisë islame, fakulteti apo çka do të thot, ne është këtu në Kiblë, do të thotë ka shumë hojallar, profesorë që falën dhe më ne që po të ishte ditë që nuk ka rregull, ata do të reagonin me ku. Por në çështë xhamia nuk është Kiblë, në xhami dikun, dikun tjetër të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 ta respektoj mendimin një e njerëzve profesional këtu drejtë imamit. Ese përkët rradhës safa, po duhet, duhet imami më duhet imamit të marr me këtë punë. Kjo është detyra e imamit që ti rradhit safa para para se të fillon namaz. Detyre kjo që ti rradhit safa dhe mos ta bën këtë gojaresh pa shikuar, po pa shikojm pak gjall, pak pa majt, sikurse ka shikuar pejgamberi sa salam dhe duhet të shikuar në safa mrapa, duke duke do të i i i, i, i, i rradhit të safa, duke drejtoni, bashkoni, mos u përçani, mos u ndani. E kështu më radhë, shprejë që i ka përru të pegamiri sër Allah e sërman. Në një kështu duhet imamit dhe pranë. Kështu duhet imamit të dhe pranë. Kemi telefonat e inkuadrojnë. Selam aleykum, hoqë. Aleykum, selam, artullah. Kështu desha të pysë, a ka vler ledhimi i kuranit në gjuhën Shqipe? Ha. A ka se vapet, du më thonë, a se ledzohet? Si dhe jasini për të vdekur a ka vler. Thonë, a i shkojnë se vapet të vd Selam aleikum. Aleikum selam er-rahmeตุllah. Leximi Kur'an gjuhë shqipe ka seop, ka seop, që është idioma se polezojm Kur'an po lëndë disdobëshme. Por ka seop opin gjuhë arabë jo nuk e ka. Qase leximi i Kur'anit në gjuhë arabë është leximi i Kur'anit. Dhe për kët ka ardh hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kush e lexon Kur'anin, atëra për çdo shkuni ka 10 sevape. Kjo vlen nëse lexohet në gjuhën arabë, në gjuhën që e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Por gjuhë shqipe nuk mund të mëse ka seop. Vë, në Al-Qur'an domë kuptu fjalën Allahut. Donë më donë më meditoret ajetëve të caktuar, çka ka thonë Zoti, ku po nafton Zoti, çfarë vepër po lavdron Zoti, çfarë çfarë vepër po çerton Zoti, çfarë njerëz Allahu po lavdron, çfarë njerëz Allahu po çerton. Pse Allah këtë popull e ka shpothu, pse Allah këtë popull e ka e ka e ka dënuar. Tash, leximi gjithë këtu e gjëron Kur'an, meditimi çur pse Allah i paska shhatru. Shikao, këtë popull Allah e paska shhatru pse s'i ka nguh pejgambert. Andaj na mundu në mos shhatruan nëse nuk e ngojmë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 Unu k'di apo dëgjohemi. Orna. Assalamu alaikum. Aleikum salaam turallah. E deshanë video. Orna. E jam jashtë të pushuam ulë. Ti tyje të shabut poun. Unën e kiamet për të ah, më lësh më të duhet për shabut të shtotet. Po, po, po, po. Pejgamberi s.a.s.ullallemrua pa për shumë, përmes shumë haditheve, për kohrat që do të vijnë. Dhe sa më tepër, njerëz që afrohen ditës gjykimit aq më tepër ndryshime do të vrejë në jetën e tyre. Edhe fat ke në shumist, në keq që është në shumicë, rreth këtu ndryshimet janë të përkëq. Andaj ka thënë pejgamberi s.a.s.ullallem pa shambull, për një kohë më ndai që do të ndoshto nukimin kulmin e saj, por padyshim se i jemi përfshi pjesërisht ne ta ku ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem se do të vijë një kohë se yati al-nas zi zamanun do të vijë tek njerë një kohë usad de ko fi al-kazib do të do të vërtetuohet fjala e njëri që është gënjeshtar është ran ran dhe njerë të marrin punim u yukezbu fiha al-sadik do të thonë njerë që flën vërtetin thon kë ran po marsranu yuhawanu fiha al-amin u yu'tamanu fiha al-kha'in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 Shumësiion ekspertëve la miave të caktuar nuk merren këtë çështje, flasin për këtë punë, flasin për këtë, kjo rrezik, kjo s'bën, kjo kështu tek kështu merrat, ndërsa me kët vetëm hutojn dhe futin në ha mend dhe mjgullojnë njerëz në në përgjysë. Gjithashtu ka parënd pejgamberi sasam se do të vijë një kohë kur të përhapet amoraliteti, do të përhapet verosia. Ë shumë gjë që i ka thënë pejgamberi sasam, është që për shumtëto ne mundemi të konkludojmë se edhe ne jemi përfshinë ato që ka dërguar, ka, ka lajmëruar por to i dërguari Sallallahu salla sadot do do outra. Eh nëse nuk ka telefonat apo nuk ka dorë më këtu të radhë pasoj shkemiës gjuta inshallah pasoj telefonata. E, Shalom, aleikum salam. Eh a vësh vjet sot për humni çfarë bënë? Allah amin atilla. Eh ti çfarë është lidhje me traktiti diçka? Po. Eh unë nuk na planetë shef tjetër musliman të vazhdi. Po edhe të është a ka drejt që na, me na dënumë për shaman për gjithësi metore, edhe a ka drejt dënimin me të aktu mbosë ati në rrugën, apo vetëm e takton së donaj vetë. Për shaman nëse vanu është në orë të fungënës, gjënën me porën me qëmim së donaj vetë. Oh. A dëtë me të aktu edhe për të gjithë është, a se të jemë së një zanatë ajtë, që fjallë është për restoran, për pasë e qëri, një -nj -nj -nj -nj -nj desertë të dëshqëka. Ako drejtë e me të bë haram ty me pënu diko njete, në tjetër, të nëshëmë punë në natëve, do me pënu diko në tjetër e me të fanë që e ki haram këtu këtu këtu këtu këtu këtu më i bonë, për shëmë. Po, e qartë. E qartë. Aja me qartë. E qartë. Alla e shëpërbërbërbërbërbërbërbërbërbërbë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 dhe e dënan, do të tëtë me para, kjo nuk ka dhe që ka të keqe me kusht që mos të të prorët në dënim, dhe mos të bëtë zullom, por të bëtë nuk ka dhe të marveshjes. Andaj, e, duhet mirën vesh, thotë, unë duhet nga ju këtë pun, në qësë nuk e krynë ko, dhe në është me kaxë, ose me kaxë, ose kështë më radhë, kjo është me e qarë dhe me e sigurët, por lejot, lejot që ajtë bëndënime, dhe çfarë kjo është në kodet e Marizës. Nëse ju ti duket se është e tepërt, nuk kanë rregull, atëra domethën ti e ke ditë me el shpunë dhe kjo është e tre që mund ta ta bësh, por nuk duhet më këtë çpërdor kët në punëdhësit. Më e ke çpërdor që për gjëra shumë të imta, për gjëra që ka arsye me i denunnga, si kjo zullom. Kjo bëhet pasoj padreshi, Allah jadelwana e urën padreshi. Por për di se çfarë them. Me një marrveshje Të caktuar me dije paraprake, duke atë rikufëndimisht vërmean gjën vërejtën Mosuvanom, mos e bëkë kryet kum thon se kjo bëhet këtë merat dhe pastaj si most disiplinore e ndërmer edhe dënimin me para, për shkak se puntori nuk po vëdësohet, atëra është e drejtë e tij, për shkak kësaj duhet më mbrojt vetën ditë të gjithë. Tanë qoftë këshilla s'bën dobi, kërsnimi s'bën dobi, atë duhet të marr masa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 Qëto po, ama për yjet sot je gjall, haram e kikuçkosh me punën. Ja kët drejt nuk e ka, sa do të thotë nuk e ka shpik kët shkenc, as se ka shpik ai kët ëh kë, kët bron. Dallë kam studikon tjetër. Të të Ana shkodët me i burguos njerëz do të thotë për diçka që nuk është e tij, edhe ai nuk nuk është i vetmi në botë që e bën kët punë. Ka plotë pun. të që bën kët punë. Për kët arsye, do të thotë nëse bëhet në kodat tani marrësh caktuar dhe ka fat ke marrëshje, nuk prish punë nëse ti e ke pranuar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 Lavinotin nga Gjilani, po ta një për juve. Ornële. Si arriti më shtu soj i, i blisit, me që dhije që e, i blisit është i veçant, e ota është kisha po ashtë në, në ditë për juve, si arriti më, më shtu moj i shejtanën, përgjësit. Në që shejtani, në më tonë i blisit është një, edhe që e kuptohet këtë në paritë. Po, po e qërna. Fandirë.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 në disave në Kurën, o idhkullna nil melaike të zgjudu li ademe fësëgjedu ila iblisa, këne minë lë gjenni fëfësëka anë emri rabbi. Allah o thotë, kër ne i thamë melaikeve, përullënje, bëni sejgjde ademit, përullënje, sejgjde ndërime, atër ju përullën të gjitha melaiket ila iblisë, përveç iblisët, këne minë lë gjenni, aje është nga gjennet, nga gjennet, kërjesa Zjare, sikurse e përmend Allahu Xhejelaluhela, Zuran Rahman, në suretira, kuflet se janë krijuar nga Zjari. Jan kriesa të krijuara nga Zjari, Allahu i den formën tyre reale nga ne nuk e dim, qes ata nevera shohin e ne ata nuk i shohim. Kjo është prru në këtë botë, por namë Allahu Xhejelaluhela nuk ka mundsuar që ata të bëjnë atë që dëshirojnë. Kan pengesa nuk mund të na përzihen në një jetën tonë sikurse ata dëshirojnë nga Allahu Xhejelaluhela, pa dyshim i ka kufizuar në këtë drejtim por do i blisë është nga xhindet. Dhe po risohesh kështu, xhindet janë krijesa të Allahut, asgjë të krijuara nga Zjari, ata shumohen ë ka për tyra që ka famra, ka mashkuj, e, janë të ndonë në xhini, gjithashtu ka për tyra që janë ë besimtar dhe ka për tyra që janë jo besimtar, rebela, mëkatar, të lëndëshëm. Andaj në këtë kuptim janë shtuar, andaj çdo çdo xhin i rebeluar, mëkatar, qort ose çafër pa besimtar është ushtar i iblisit, që iblisit e përdor në zbatimin e strategjisë dhe luftës i kunderbive të ademit. Kemi telefonat të inkuadrojmë? Salamu alaikum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Aleykum wa shtë Allah. Kërë gjallat e shumë vlejtë. Amin e t'yullat. Dhejtë ahojgjë, më, më t'aboni e si pytje të përgjëshme, athedi përmi në qëllu përshamullë,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 Ata është në këshim të përgjësme si kim mund të finë me vëndë, Allah, Allah e të shë përblejtë. Amen, të shë përblejtë, Allah. Uh, Polemet e këtile nuk kanë të bëjmë me filestar apo pa filestar. Kështë ka se ka njerë që sa ko falen, nërsa nuk dinë enda si kompenzohet reqati i humbër. Ata është në këshim mund të japim, por nuk e di anë ndëgjunë atë njerë që kanë këto probleme. Por e që duha të mërëse, njeri ju duhet me mësu regullat. Njëri ju duhet me mësu, fejnë Allah qërduhet. Dhe pra që nuk din, me vetë. Allah Gjallera dhe dhe të feselu, ehle dhikri, inkun të mletë alemun. Pytënjë ata që din, pra që ju nuk dini. Në shpërëgime me me, me, uh, me pytë. Në gjithashtu të, ne në gjami kur jemi, në që vëse shumë do një individ, që ka orë në gjami, është i rinë, është ta uh, vërëjmë të kaj shenja, që në jopën të kuptujmë se e endë n mirë nësë namazit, selama rejku më ndërruar, qëshqia je mirë, me fjallë të bukra, me fjallë të mira, apo më falë, pata vëqë një fjallë me të thonë, e parë që u vënove namaz, dhe dhe sëra më bashkë mëneve, nuk banë, nga se e dashme, komëtun një reqatë, atërë, atërë nëmarë, njërë që i korë më falë, dhe me të mirë, ja të regonë nga bimë në gjithë kështë, Por e di që nuk e di çon apo ç'të tregojëshmi apo ose po son pyet më çka kur thojha, shkoj po te hoqjin imamin ai tregon se më jau, për shembull, qoftë se ai është më i besueshëm për të, të regoj që ose, për kështu rrot, andaj me në këtë mënyrë mundu me që ta evitojmë kët problem. E shë me, me me të shkurtar ka kar i thua se kështu të namazit nuk ka rregull. Ose për shembull, ekje problem te më i thon, i thua hoxhës, i thua hoxhës, "Hixh hox, tani nuk duk këtu çu boni?" Hoxha pastaj gjen metoda dhe mënyra as si e këshillon. Por sërish dua të them se duhet kimi kujdes nga sa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 Sej, përket sej pythje, dhe me thonë, prekja e ndytsirës nuk e prish abdesit. Dhe të të qfar dëlloj, qofta ja. Për shembol, në qosiniriu, ka mor abdes. Dhe pas taj, ma vonë, ka pa një njoll të ndytsirës në tesh, e pas rran, nuk ka në mora dhe të pifilimit. Abdesi nuk prishet me prekën e një dëshires po prishet me daljen e saj nga trupi i njeriu. Për det pastrim i fëmyrën këtë drejtë, sikurse asht por sa më dona mi andru miut pampersën ose në banjë fmija kanë qenë që e, do të thotë me, me me me e la pas neues të kryer, edhe pse është një viet dy viet nuk e ka ushim kryesor gjirin, e nënës por han tash edhe gjera të tjera, sikurse ushien njerëzit, nuk prish pun nuk prish abdesin kët rast Allah drejtmë inquadrumter moden teter ordane assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ah hoj nemal sboin ne poak sho jamla sboin pojam da jilan em nanzinal yaqiz chayam po desat ne sho po disabain da program eshal tra professor nopis menas program emotional program free deser bo sag morgen Dhe i njot, keqe, a po diqe atyre, dhe shumë, o se malo si kvara, dhe diqe atyre, a da në shumë bënd tjire, për shumë, ve me o përlonë, shumë, po mindi saj desksia. E dhe shkabu saj nuk po i fali sunetet, e po mund rejdojnë sunetet, a kratë diqe probleme. Saj përket të gjithë. Qëshke, qëkje e funi, se kuptuva? Saj përket, për përshkab shkabu, për shkabë të mësimit, e dhe sunetet nuk Pse? Po më pësën shumë a qëka? Ndë uh pësën shumë që dojnë, po më mu zhmanën e ashtëto, gajtë po zifalë, më si pështënë për e lipsë e o anë e i më. Aha, po, po e qartë, e qartë, e qartë. Këra <tuhi> më jo. Këra më jo. Emociune që i shfa që njëriut, parëse si me dalë, parë dikujt, parë publikut, njësë kanë probleme, parë arsimëtarit, parë gjithë do kujtë, Njën problemet që të i kalohin me rejnë e latëmanur, por duhet një riu që të nërmer disë hapa të saktuar për të të i kalohin këtë problem. E para që duhet të nërmer është që e, të shikon të këtë tjërët. Si po të ngritën, si po kënë këmë bëhem, pëse të i nuk e përën? Me qenë që për shambull, të gjithë dhe ka një të njëtë problem, kjo është normal. Normal që një ka, do, nuk e që unë e kam nuk është, nuk është një problem, është normal, përsepse përse, gjithë e kam këtë problem. Por në që ke klasa, dalë normal, komunikujë normal më arsimëtarë, në, në, në diqëkat e ti di ka problem. E në që se si ka problem, ti e gabim, e në që se si e gabim, atë dhëtë me lërgu. Dhe do të buë një komunikim të mërëshme me vetën tëne. Që ke që përnë përma po kja mu, anë regull, nuk anë regull, po mirë, kush ka faj, profesori ka faj, apo unë ka faj.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 Nëse të pyt më le të pytëm sot në perfillim në era te te te te Solarsim Torva ose kinëvoj pasham Arsimtor saktu më relaksu raportë jo vetëm me me çendra raportit me të kur kimi u pyt apo po, po kinë pak mu me te, me më të relaksu më të më boni më habet për para mu taku pak më dhën durën me paçi ky çdo diçka i arsë të kanshëm apo dhe kur lëdor raportin me të besoj që kjo ndihmon pasoi inshallah që qlirosh edhe në në në, në përgjithëje që do të japish një pyetje çajit të bona thonë Gjithashtu të drejta që mendoj që është mirë më më më, më pas për është që ndoshta edhe më u konsulto me një psikolog në Komorr apo dhe psikolog kjo kjo kjo ndoshta është më tepër për të ka bën ngarkesë psiqike se ç'është problemi real. Antaj edhe psikologu mund të ketë uh, zgjidhje të caktuara, mund të ketë alternativa, mund të ketë udhëzime që me lin Allah xhelal ndihmoj me të kalu këtë problem. Nuk është marrë më sku të psikologu dhe po si nuk ka bu, unë jam i çmend, apo njerëzit çmendun shkon në psikolog. Apo një zokull funëkon garkesa psiqike kanë era. Garkuo e këto merat, kjo është diçka e marr. Më shku më konstatu sikur se më dim duar, ashtu të mia ka marr, jo nuk ka marr. Por e këo mjek, më shkrye kanë një aspekt caktuar të profesionit të tij, dikush e ka të tjetër aspekt e këto merat. Prandaj dua të them se ë nuk prish pu me kostu. Mja tregu problemin prindet. Prindi më mban me kujdes ton në klasë. Gjitha këtu me linë e lotë të e kalonë. Dhe gjithashtu, fëqia e zgjides e përlejmet, borëm për e tije. Pemrana, ngretu edhe përdafaqohu me problemin. Mosumer me gjira ansurë që nuk kanë të mëjme përlejmet. Për shambull, sikur që e përmanen. Nuk këmë që fali sunetet, se mos më të dikën. Sunetet në mazërta që ti apë fëqia me linë e lotë që të kërsh gudzinë, pas e nuk përdafaqohu. Lëta Allah në at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 Ka pas njerë që janë legjeruës në shkolla nërshëta dhe hoqëllar, ka pas përlem e dalë përa masës, pa e te kalëll. Me të rënim, me ushtrim, me gudzim, me përkrajje, me lenë Allah Gjellera te kalëll. Te kalëll. Te kalëll. Te kalëll. Kjo problem. Kemi të lëll. Kjo inëkvadrojmë. Urna. Salamu alaikum. Aleikumussalam. Rahmatulloh dështëta me përmar shkas prej një bisedës që e pata me Djalin. Djalin e këmë maturon këtu me një shkogë të mesme në Prishtinë. Yeah. Me një diskutim, me një shkogë dvetin. Sot për dhatë kanë diskutu jo alkohol jësh ma haram se bari e kështu kësijona. Edhe disa jetjere yeah. ka përment për që i po konsumohet bari në për shkogat të Prishtinës me sigur i edhe gjithë. Kisha dash për e te një këshil për kët esë më duket se që është alarrmante kjo puna e konsumimit të energjisë këtu në natyrë. Po. Në një xhirk pa gjithçka këtu, amaç vetë drejt. Allah spolet aty që ne prokuhtove dhe na asidlë ndër me që të flasim për këtë çështje, pse duhet të flasim për këtë problem në ndërm një takim të veçantë. Mirë, po, është vëllai alarrmante, më të vërtetë është shqetësuese. Dhe dikur duhet më von përsi për këtë ngritje enorme, përkën ngritje më ramense të përdëruzve, të këture lëndve narkotike që i përdori njësot. A është bari, a është qatë qoftë, përkër kjo, kjo është qëtësuse, kjo është shumë e kjeqë. Këpër me kuptu se sistemi arsimur është degraduar në mas të madhe, në mas alarmante, theron me në thika në zanst e shkollës filore, në zanst e shkollës mesme apo rrohi masive grupe bandash kriminal shpërndarje të lëndëve narkotike në shkolla prezenca e alkoolit në ahengjet e të rinjve kush jam llogari për këto kush kush diku duhet më përgjisi apo para para s'a se duhet më përgjisi dikush ata që duhet më marr dikon përgjisi ata ku janë ata Ku është shteti për bëllësoj? Ku jenë ligjit? Ku është Ministri e Arsimit për bëllësoj? Gjithë kam përresi, ku jam prindrit? Qfar bëjnë ata? Ollaj, kjo është gjithë se shumë, shumë, shumë e të mërsh, më alarmante. Allah gjellëvo, Allah, ne e kalon këtë thmin e mënat. Në dhëtjapin përresi, për Allah gjellëvo, për këtë mënat, i tërguari, sallallallahu, këllukum ra'in, vë kullukum, ra kullukum mes'ullin anë ra'in jeti hi, gjdo kush nga ju, është përgjes përdiq, dhe do t'ja përgjesi për këtë që është nga rkuar me ta. Burë është përgjes, gruja është përgjesëse, asimtari është përgjes, mësusi përgjes, hoxja përgjes, kuretari përgjes, gjdo kush është përgjesë,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 Barishteve apo lëndvë tjetër narkotike janë haram. Është shumë gjëra dia që bëhen për në përshkolla të haram. Pse institucionet arsimore të vendit tonë fatkeqësisht nuk organizojnë fushata vetdijësuese në përshkolla që vetdijsuin nxënës për këtë çështje. Dikush mund të, po kenë organizuar, kenë thirr psikolog, nuk mjafton psikologu, nuk mjafton sociologu. Pse nuk thina dhe hëgjelartë në përshkolla, që mbajnë legjerata, që të në gjaldin e aspektin shpirtënor, që është shumë i rëndësishmë dhe vendimta në këtë rritim, që të parandalon këtë dukri negative. Kësë As aspektin shpirtënor, feja, ka rëll të madhë në parandalimin, dhe në luftimin e këtë dukrive. Të dhe minë masa ma, ma, ma serioze, të akumë tëjmë kënë gjenje me dretë ma e lërmante, se që është duke ut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 me një djallë që e futë thikën gjepë dhe e thejrë shukën e ti dhe e ka ditarin pëllot nisha. A ka padrësit me e madhës e kjo? A ka padrësit? Andaj Allah përna dënenën? Përshka këtë padrësitve që përpon përna dënenën? Përnerështë qëtër një nga duar tona. Gëse nuk vlerëson, nuk vlerëson në zonës të mirë, nuk motivohen, nuk stimulohen. Fatë këtësisht, Po të qetësi, por diskriminohen në bazë të pikpameve që i kanë, fetare, politike, kështu më rad, diskriminohen. Ne nuk i japet mundësi për tu zhvilluar më tepër. Taher normalisht, në këtë të çaj padërsie, në kuadr të këtyre shkëljeve të vazhdueshme, mbietojin kriminaltë të kës natyrë. Mbietojin dukuri të këtij lloji që shkatrrojn shoqërinë, që shkatrroj individin, shkatrroj rrënjën e familjes gjithëmerat. Nëndaj, të këndelemi, të këndelemi o popull, të këndelemi o njerës, të marrim përjesin në dorë, të akryem punën si duhet, të ashpëtojmë këtë vene, këtë rini, nga këto dukurin e gativit që kanë kapluar. Të gjithë mobilizohemi, të gjithë së bashku, të gjithë në bashkë të kompetencje dhe përresive që i kemi. Për johët me ndojmë në ryshe, për johët me aftonë me fjalë, me deglata boshe, Dazu praktikën në në në në fushë nuk ka. Allah na rūd gaje që ç'i mund të na kaplën. Allahu na lësh që Zoti na ruan nga veprat e mendjelehetve. Allah na ruan nga vendimet e mendjelehetve. Allah na ruan nga qëndrimet e mendjelehetve, që mos na pafshin dënimi që ata emeritojnë. Ata që shkrim punën si duhet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 me dëvërtit, me sukses. Kush do të nëndihmojnë? Ne! Ne i më të vjetëri, ne i më të rriturit, ne i do të nëndihmojnë. Dhe e vëllë, është përësie madhe. është përësie madhe. Dhe në lusim Allah në që lewala nat e dit që Allah i manuar ta u zën rrinin e këtivani. Djemë të këtivani, vazë të këtivani, Allah i u zënë në rrugë në drejtë. Jo dhe është mirat, i ruajt nga gjdej keqet e keqbërës. Allah në lusim që Zote Gjellat lërgën nga shkolla tona, gjdo dukurin negative që pa e degradan procesim si mor, arsimin, edukimin, në zansin. Asë të nga njerë përshujem dhe videot me ruse, në zansi, sëllman arsim tarin. Kur ka qenë kjo teknik shtu? E ka silë këtë diqka? A nuk do të mobilizu me të lësë bashku që të shikujem se që ka i mungon kësë rinije?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 atë që, si kur së të thua, të pamundërën, që të parandalojnë këtë dukëri negativë, që të parandalojnë këtë dukëri negativë, këtë gjithat shëmtuarë, të largohat droga, të largohat amoraliteti, të largohat alkoholi, të largohat gjithë gjithë e shëmtuarë nga shkullat tona. Dhe mësë të diskriminohen nëzënsit në, në basë të pikpame fetare, mësë të diskriminohen nëzënsit në bazë të pikpave të tjera çfarë do të që thofu këto gji kan? Ase shkolla është për të dhënë mësimi, për të marr informacionat, për të edukuar. Nëse këtë e dëshmon një nxënës apo një nxënëse, pse duhet sikojmë në aspekte të tjera po? Qi duket po në tësh në ti. Po në çështë koha, tëshje, veshje extravagante të kia që teshe, veshe, e, e, e kjo shajse s'është edukuar në kimi konflikt me edukimin. Un po falë se kemi një xmlns apo xmlns të formuar si duhet në rraf të arsymuar dhe edukativ me cillet të mirë korrekte, me su me sukses të mirë. Atë pse duhet t'ia ja rënojmë këtë arritur për shkak se duket kështu apo ashtu. Qëse ky diskriminim dhe ky dekurajim i xmlnsëve të mirë, padyshim se i stimulon të q^{100} dhe i humb çdo ditë kandidatët potencial që të bëjë njësër dikushit. Humbim, këse s'ka, pëse me mësuaj? Pëse me mënuaj? Adhe kemi obligim që të kriojmë perspektiv për të ardhman, të ushqem të rinë tonë me optimizëm, të ushqem me të ushqem me optimizëm, të ushqem me gjërat të cilat pa dyshim, e regulojnë të ardhë mënton. Kjo është e që duhet të abojmë. Dhe shumë dhe në njëre, në njëre të tjera që është përsojnë në njere në njere ti trajtojmë më mirë. Por ljusë allanë e manuarë që zvotit në ruhen nga, nga gjithdo e keqë. Njën koha drurëm të telefonat të të tërë nëse ka. Njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, njën kohë, n Dhe më thonë po. po. e ko është a lejo të më gjanë. Dhe pykja tjetër është ha të baj me vizimin e teret. A lejo të për shërëm të hunve dhe të veshë. Kupik vesh i smisë. Me shla? Me vijam të teret. Ah, po, po, po. Po, so. këto ishim përgjët. So. Dhe legë nësë lanë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Kom thonë disa për emrin, nuk e pa ditë rranin, pa ditë pikakort kjamun nuk e di vëllai. Lina nostosh për jeta legjën e butë mirë, dizia vjen për kësaj. Fiona, jo sa mund të jetë emri i mirë, përndryshe nuk e di çfarë kuptimi ka dhe pa ditë kuptimin nuk mund ta vlerësoj se është emri i mirë apo jo. Sepërket podrimit të diamit të derit është i ndaluar, rrehtsisht nuk bën. Gjasë alhamdulillah ka ka mije të tjera që përdoren në halal dhe që janë efikase në shërimin e smunje të vesht, apo smunjeve tjera. Andaj, nuk lehot përderim i dhjami të dirit në qëfar dhe loj dhe përderim apo qëfar dhe qëllim. Kemi tërlojnë të të rëmë kadrojnë? Assalam. So, Assalam. Përshëndet, jo gjendëru. E, e, e këmë përser një dokumentar në bi biografinjën për nga mena në selam në BBC, A. në onë televizionin e një, një në BBC Amerikan, e, cilë të kanë bëhë kohët fundit një dokumentar në nga mena selam. Edhe, dy qështë e ja atës që e në parashtu. Në thonë, njëna, njëna ndërto është kinë se për nga meja selam gjatë kohës që ka jetu gjatë përhajës islamit në përpje këtë një, një relasu mardhonjet me kurejshtë mm. ka, ka pranu që në bo një marrëshjë me ta në marrëshjë me ta që mm. e prezenteshën kinë se ka pranu me bo një marrëshjë me ta me kurejshtë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 i paska masakru në në treqin që fot pa një arsyje të shëndosh me një gjithë që paska qenë aty kjënë se i kanë draftu që fot tash të nga meja që dami ka fje treqin që fot meskri se në konë burra edhe i ka vra krejt e ajo e, e, u parashitë kështë njole zez për një profet si po, e kështë në ra si i komenton këto po. dytyje kështë a doshtë një shajnë se përket se përket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 çum aspektet e janë të fshehura të papërmendura të pastransmituara nuk diet nëse pygameëmer është figura e vetme që e tër jeta e tij është e ekspozuar dhe e njohur diet kur ka flajet diet kur është uh, kur është zgjuar diet çfarë ka si është ushqyer diet në rrugë çfarë ka bërë në xhami çfarë ka bërë madje diet edhe në situata të bëjë intimë me gratë aty do të thot diet dhe mbajë shkaka bora ekstremale diënjeta gjitha, se gjithatë që ai ka bërë janë sim janë uzim hinor që zot gjelora përmes i ka mësuar njerëz a do të dash mundi çdo gjë nga jeta e tij diën veprat diën fjalët e tij azun e fshehur ma di fshehja ndonë fjalë ti është krem për dhe nga të tjerat të tjerën nëse fshehin diç nga jeta e ndonjë figure publike apo e çaja mund të shkakton kritika ai paguhet për këtë punë Nëso Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam asgjë nuk ka fshehur. Ma di koha e Kur'anut ku Allah ka çortu Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam dhe askë skapasel me mshif. Publikoja. Në koha, në koha jetë që kanë njëri më transparent. Dhe ç'është më e hapur, sjeta Muhamedi Sallallahu Alaihi dhe Selam. Sa më jithat me, me tërëkët, sa so studos janë qasë sa so orientalistë këtë dashës janë qasë dhe prap nuk kanë pas mundsi. Ata kanë dje në pah, nështë a kan, ka, kan pa, i, dilema caktuara, kanë dje në pah, për e me caktuara, por ato me lehëcin nga onë e djetëtori janë rënuan nga se janë pa qëndrushme. Ndaj, edhe këtë që të të që ka, ka me koresh është e pa vërtet. Së është e vërtet. Nga se i dërguari, sa so sa në në megë i Kazimit, kul ja i vel kafirun. La e abudur ma ta abudur. Unë nuk adhruja që ka adhrujnë jo. Në fundon, la kum dinu, kum valje dinu, Ju e keni fënë ju ajun e kafentime jemi të ndar përjetësisht. Ta çysh ka mundësi një pejgamber, çe kë ayat, kë kjo sure, ka qen pjesë për bën se shpallës ti me adhurin e kanë tjetër posallojë Allahu. Erka saj. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm që fillimisht ta vërtetojmë a ç'është thonse e ka bërë pejgamberi salla. Së a e chim veshët aty, është e vërtetë apo është e vërtetë? Ka se ka rrugë që e vërtetojë kjo punë. Dhe ne si muzima mund të mburi me për këtë nga se jemi të vetëmit që e kemi një shkens të tërë me lami të shumëta që mire të vetëm me verifikimin e tër asaj që vijen nga jetë e pegamerit sësam. E që quat shkens e hadithit. Ska së një njëri mbot që ka shkens apo që është formu për t'i verifikuar fjallit i. Ska kësi njëri mbot. Për e që Muhamedi sasërëm, shkens e tërë me sa degë e lami e, shkense madhe, shumë e madhe, porë verifikimin e lajmeve që vijnë nga pejgamberi Sallallahu alejhi dhe kabull nuk do të ka ashtot. Andaj nuk nuk dua mirë me këtë parë në as me dytën se janë shpifje. Nuk ka qenë luft, po nuk kaçi në luftë, po de kur dikush ka thymar veshja, de kur dikush ka rreziku qetësinë dhe ka rreziku sigurinë e muslimanëve, është luftuar me të. E luftë ka burra, normalisht kjo është nder seçi ka vëra grat, se si ka rrethmit. Fakti që doni ka vrarë veç burrat, kjo është lavdat për të. Ka së paty gjograt e fëmite, atë gjë që më qenë një ull në pejgamberit. Por fakti që gratë kanë qenë të lira, burrat e plaçit kanë qenë të lirë. Fëmitë kanë qenë të lirë. Ka vëra burra që kanë bë komplat për ta vrapë pejgamberin e sasullën, për të ardhur në shtetin. Atë normal, çka donash të këta njerëz mi, spërbly, do të thotë ndonjë hap të vramën në mushë. Do të thotë që kujë bankët punë. Kujë bankët punë?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 ata pe gabimë s'u tharë, po në mësh, lufta është vradi kush. Po ai ka vruar neçin i Evropës, sola që ka është kërkuar nevojë, sola që lufta ka kërkuar që të vrasë. Po mundal lufta. Për mundal kompleti. Mir po, a mund të sillin këta që kanë bërë dokumentar se së bashku me burrat i Ukrovës dhe Grot kor. A mund të thosë se ka vruar fmit kor nuk mund të sillen. A të ka bockë burr të madh, që është dëshmi kundër tyne. Që është në favor të Muhamedit s.a.s. dhe jo Tëse si kursata pretendojnë ata. Kimit elma tetrim kuadrojm. Assalamu alaikum. Fër. Aleikum salam Resulullah. Allah you for leave this time being a deputy kemelbo. Po, nana. E por simë vetru, nëse në xhami ku folmë dikush që e zë vend fon hotel, bën gabim me vazhdimet e Kur'an edhe kur me e permësojn, ai do të më thonë as në veshin hiç, nuk as më permësohet as vetë vazan. Amu fol trap masti apo jo? Edhe tjetras, na e dinë se serialet në përgjithësi janë haram. Mirpo tash, kotë fundit në familjet tona ka filluar muzikë disa seriale indiane, në të cilat vazhdimisht bëhen sirtë edhe fritën tjal të kufrit. Po. Çka më bëna me çndruna atë ambient pasi që na e dinë se ku bot kufr nuk kemi drejt me çndru. Po, është, është. Allo është. Ah, Ahmed selam. A sëpërkat pyetës së parë, u dhe vargu pigabimi që e kapta?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 Atare atare boni për pikë e mufat diku te Spaku kur dënse nuk ka shuhja aty Spaku. Don kur është huja fani dha mi basi Muhamet fani regull por Spaku nëse mundi me disë imamit nuk ka sot nukon kë namaz sot boni zili te teter fani diku te është më e mirë për ju vlapë. Sepër nga seri oleva. Edhe mas më pas kufër aty. Vet faktet që shfaqen grotësh veshura të dyta, të pa më të ndyta të pahishme të pamrashme Mbesim torta bënçi më u largopu aty, mos mblet aty. Laran më kërkoat aty dhe shprijet kufrit shpejt pa besimit i dhjetarije ndeshme. Patërim se s'ka çka li pa të muslimanëve. Nëse se jam mbledh kyurin serial, po nëse ka të më familjar. Edhe bua të mohabet, atë po bën mohabet. Poose se ke televizor, atë çka kemi në tjetër. Shkon dhumbtur vllajm, shka dikon tjetër. Lezo Kur'an bota dhe kalla xhellevona, largo prej, largo prej atyve nga satut s'ka më li. Thash, edhe heç mos e pas aty këto veprime të kufrit të cirkut, mjafton ajo që është faqë nga pa me te ollëta, s'pa iksmet, pa moralshme, mja aftën ajo që një besimtar bën që që të abënd që të largohet për e të iveni. E qëfar të mërëmanë kursa i shtonë edhe disa gjirat tjetër shëmtuara, atër pa dushim se obligohet edhe më teper që të largohet për e të iveni, Allahu edhe në mësëmire. Në inkuadrojmë të lefantën tjetër. Urna. Urna. Më në nëmë, salamu alikum. Aleikum, salam Në të ishtë me do një këtë një, se në në shkëntoni gjithë në gjithësër bërë e vajta, përë folim përë, sonë që forim dhe që përë folim një katë amitës, kamë dhe kushtet në kushtet një ushë më një në nëna, sonë që zote ku anë një vajtë, shëtë në që. E shësë së po kuptaj, allë, së po nuk e më në këndë gjithë është lidha pak si e adopt nuk mujta me kuptuar pyetjen si duhet a ka mundsi me përshit tani po disa dhe shalbëon vinxën në shpinën e ondë dhe thon që po do më lëvizë atë ama desant desant grand desant grand vin te një shpë dhe çka thonin thon që funë njëç më zgosin nuk ka dëmi më shë i natës të të të të vati më kriju çrëzën Në lezën e biblia. Ato e më hojnë fena, po? Shpër të shërën e mëndërshë. Shpër ndojnë libra, po me lezu biblina, po? Ale. Shpër në shpër një një. Ale. Po, po, pëndëgjaj, fal, fal. Re, tash, në pëndëgjaj, në në një. Po. Qërështë, që shkërështë të sonë, si vini, si dëshmitar të zotit,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 Tardit në tija, kështu mara, dhe pa dushim se e, kjo popër dhe ka dëshmu me shekuj së është i vendosur që të betë të mështimë fanë. është i vendosur. Po mundë zbetë praktikimi i fejës, mundë ti përfshinë ignoranë sa nuk e njojnë fejën, por ndrimë në fejës të njerët nuk e kanë bo as kur kanë pasë presion për të bëkët. E jo sot ndiri që e kanë. Dhe menoj që ata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 Në çoft, ne nuk duhet t'rëgojmë arrogant, ne duhet t'rëgojmë sillën ton, moralin ton dhe fen ton. Dhe se vin, në çështë vin trëkosen dyert tona, do të më donim libra, na nuk pronim libra nga ata. Ne u themi se i kemi na librat tona, i kemi na mësuesit ton, kemi na fen ton, andaj arsyetojnë katëndërin. Në çështë keni diçka tjetër, keni problem të caktuar, që mund ju në ndihmojmë, në ndihmojmë. Qase da, ndihmojmë çdo kush që ka nevojë që se jeni me për udhë, duhet njëo pagu një bilet ajroplane me ky specialt edhe këtë bëjmë, se jena dordhonas jena bujor, që s'ka nevojë buk me në bukë jap, por duhet t'ju them se fen nuk ndryrej. Mosajeni parë bodihava, kanë se na kanë dhënë firmos menru. Andaj kujdesuni ngata edhe ruajuni që mos ju mashtojmë fjalë të mira ose me sillet mira, kanë se na e kemi Kur'anin. Mos u futin debat me ata mosë vëndin polemikë nga se ka mësi nuk e një një një fene ju e që është duhet, ata ka mundësi më nëzunë në gush në diqka që së një apë i përgjëja, e kja pasat që ufutë cikletë. Por, silu në mirë, i thoni që na i nga musliman, na i kena Koranin, na i kena fjallë në Muhammed e S.A.S., na i kena gjallarat, i kena fene tonë, ndërsa ju shkani dikontetër që këto mësi e mund tjenë të pranuara, por për neve nuk janë. Jo me palimizu me ta, jo me marë libra, nga se e kemi libra tona, s'kem nevoj. Po patëm nevoj, po, po, s'kem nevoj. Pse me marë, kur s'kem nevoj. Andaj, kjo do të jetë përgjën dhe ty në allë. Të jemi të kujdeshëm, të jemi të kujdeshëm maksimalish për ruajtjen e fest ton, ruajtjen e identit ton fetar dhe komptar, për ruajtjen e, e, e, e, e trejgjimis ton dhe traditës ton, të ruajtjen, të ruajtjen, nga se e kemi kultivuar, me okay. gjak you know so e këna kultivu, e këna rrujt, me jetë, me pasunit e këna rrujt, e duhet vërëzëm që të ruajmë edhe më të ruajmë edhe më të ruajtëja me lejnë e latën më nërë. E në kuadrujmë edhe të telefonatën e fundit përsonëta, ordënë e? Salamu alikum. Aleykum, salamu artëullam. Dhe isa me buë një pyshë, ja? Orëna. Në shkollë, shkolla sa kam qenë në shkollë e kam godit në profesor shkollë ku që po? kum do të më shkumë fal gjuman, apo më ka lejuar se ke nuk ka po nevojë ke po? të kemi shkuën gjumë për këtë. Po. Është këm e kam do të di zonë në grosh, ata dje s'a më di ta kum bëj mirë kaq. Po e qartë. Jo, valla ndër, s'ke bë mirë absolutisht asgjë. Ke bësh ke shumë keq. Shumë keq ke bë. Ti e ke për obligim me kërkuaj Domasa një folje ti profesor. Ai kërku folje pra çike bën. Dhe më pandu te Kalla Xhelor për, për këtyn ka se nuk ka rregull. Ajo është më e vjetër, aja është mësuesë vet. Ai ka bu gabim madh, kurt ka lënë më shkumë fal Xhimon. Po. Ti kërkon leje. Ta mbyll derën e shkollës, nuk lën më shkumë Xhimon. Atëra dera është e mbyllur, rruga është e mbyllur. Si ka më shku? Por jesh këtu si mësimi dol, pa pyet. Po në mungesë të dil, marrni mungesë, tek fundit edhe lerojmë për kësaj. Por jo me grupsha, jo, jo jo me dhunë, jo kështu të këso shfetar. Nuk na kam thënë pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam absolutisht. Ja jo, kjo është gabim vëndëruar. Kjo që ke bërë është gabim dhe duhet më shku me kërku falje te profesorit të arsimtarit për këtë gjest dhe mos asnjëherë mos më përsëritet. Ase na nuk e kërkojmë të drejtën tonë për ta zbatuar fenë një drejt legjitime. Themelore, nga të drejtat e njerëzit që na takon neve, nuk e kërkojna me grushta, as me shkelm, as me asgjë, e kërkojna me arsye, me maturidhe dhe ursi. Kjo është ajo që ne e përdorim këto drejta. Dhe me lejen e Allahut xhela, do ta arrijmë ta fitojmë me izin e Zotit xhela xhela lu. Por qoftë se fillojmë për dordhun, atëna edhe më tepër e arsyetojmë se nuk e meritojmë këtë lirinë, se çabuojmë na. Andaj duhet të kujdesemi dhe të ruhemi që mos të japim asnjë shkas më të vogël që dikush ta të arsyeeton Këtë dhun që dhunçë po ushtrohet mbi muslimanët e Kitevani, duke i priuar nga drejta për mufale, ja, me agjërua me umlu, kushtojë thotë jo besosh ka çë mëdhe. Jo nuk është e mëdhe, elamnë nuk ka sin komunizëm morën me zonë ta prish gjinimin ta mam puna. Ta mam puna me këngë. Po mia këtë kohë që po jetoj mas ton atë zullum që kena për tu nga nga Serbia. Të dhun, të ai vdekur, masoj, opat mar dikush më thon, s'bën këtu më në shkollë, s'bën këtu më shku në punë. Ballozullo më shikoj. Balloz, ne rast me konkosom mjaftosh. Prandaj kjo është padrejti, pa dyshim. Por duhet më kërku të drejtën tuaj me rrugë legjitime. Të urta dhe të matura, çish na ka, i je nebesi, musliman, e jo kat tabib, do të them përmes rrugëve të dhons me kjo është e padrejtë, nuk ka rregull, andaj të këshilloj që të shkosh të kërkosh falje. A të falë, a të, fale, tine, të falë komplemitina, ti thuaj më fal. Kam qenë emocionuar, domthonse po mik xhymoja, për mua xhymoja është shumë e vlefshme. Profesorit nuk kanë më të kallzu ti, a është e vlefshme, është e vlefshme, a kanë më mfalësh, më falesh, por më joti këtë çështje. Mir po. Ti thua se për mua xhymoja është shumë e rëndësishme. Në moment kur s'më ke leju, domethë, ka kaplu një fjalë emocione të skompor, mos si e mua për mbaj, më fal, kërkoj falë për këtë çështje, edhe më kaq mbara punë, inshallah me lenë do të manduar e mos me parriti më këtë punë, qase nuk është nuk është e هیڅ më nuk është islame absolutisht. Shi ku në ror sikurse parlamentova, kjo është pyetja e fundit për sonte. Porshi kanë mbetur pyetjet e semesit, kanë mbetë telefonata të pa inkuadruara, na vije këqj, por shpresoj që në takimet e ardhshme të, të dë vazhdojmë përsëri dhe gjithashtu edhe në emisione të tjera u keni mundësi të inkuadroni ta bëni atë ëh, dhe të merni prijedhura për ajo që e nevojit. Sizë çoft Zotë i shrej për rëmendjen dhe i mkodrime të juaja, lësë Allah në manuar, të zotë i në uzunë në rrume në drejtë, lësë Allah në manuar të naruan këtë vend, dhe të ruan këtë popullë nga qdo e keqë dhe keqë bërës, nga qdo zili dhe ziliqar, nga qdo më mashtruës dhe të rathar, Allah u Gjellewala në ruat në këtë bot, dhe në dhash pëtem në bot në të të të të të të të të të të të të të të